Am vrut să am și eu mai mult, dar nu am ales calea cea bună. Este declarația lui Marian, un condamnat aflat pentru prima dată în închisoare. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și cum știți deja, urmează condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Tânărul din aceste imagini poate fi un exemplu pentru oricine. Poate fi un model de reinventare într-o lume în care doar frustrarea și ilegalitatea domnesc. Nu are cine știe ce carte, dar a absolvit cu brio școala străzii. Vorbește cu o sinceritate dezarmantă. Face parte, în momentul de față, din lumea condamnaților închisorii Gilava. L-am întâlnit săptămâna trecută. Dacă l-ați vedea pe stradă, probabil că nu va atrage atenția cu nimic. Ascultându-l însă, faci ochii mari și privești omul din fața ta. Ce ai făcut de-ai aici? Ce să fac, domnule? Am turat. Am vrut mai mult prin metoda asta cu partul și am ajuns aici. Aveam un loc de muncă lucram ca operator, calculator la o firmă de paruri sportive. Și pe urmă am început să Dacă fac mai întreoc. Dar ai intrat-o la ăsta? cum să intru, doamnă? că cunoșteam, știam ce fac, am zis că să mă duc și eu că poate pot să obțin ceea ce vreau. M-am mulțumit cu ce aveam eu și... Dar ce vrei ai tu? Ce să vreau, doamnă? Mai mult de la viață. Adică? Adică... Cum pe o să mă mai mare de bani, mă apuc să fac ceva. Să a, fost, a fost prima dată când a intrat într-o casă în da. da. Cum ați fost prinsit? La un an după ce am săvârșit această infracțiune, am fost dus în fața oamenilor legii la anchetatori. <coughs> Bineînțeles că n-am recunoscut că spuneau un alt mod de operare. Am crezut că nu este vorba despre noi <coughs> și în final, după vreo lună jumate, am recunoscut. Și am și spus domnule președinte de ce n-a recunoscut că nu era mod de operare așa. Adică, nu mi am seama că este vorba despre noi. Și asta a fost. Da, cum ați opera voi? Ce s-a spus în instanță și voi ce făcuseți, de fapt? Noi am intrat să spargem casa știind că nu sunt locuitori acasă. Am văzut că n-au plecat 3 sau 4 persoane și am crezut că nu mai mai nimeni acasă. Și când am intrat să mai afla o doamnă cu un copil mic, cu 2-3 anișori, când a fost un dintre noi că se află cineva în imobil, a strigat. Pe care într-un minut, 2-3, cât a durat, dar ne-am strâns, n-am mai stat acolo. Am plecat la mașină și ne-am spus ei au spus că am stat mult acolo, că ne-am dat drept polițiști, că am avut armă de foc, că ne-am luat de partea vătămată să ne spună unde sunt banii. Bineînțeles, în instanță și partea vătămată a declarat și ce n-am făcut, a fost. Marian te cucerește prin felul lui de a vorbi imediat. După cum l-ați auzit, a ajuns în pușcărie, condamnat fiind pentru tâlhărie, una dintre cele mai grele fapte din codul penal. Justiția l-a trimis după gratii pentru 5 ani. Are aproape 2 ani de când este încarcerat, un timp în care s-a reinventat. A luptat să supraviețuiască. Familia ta a știut ce ai făcut? Familia mea a aflat că eu am făcut această infracțiune Odată cu domnul președinte în instanță și cu domnul avocat. Și cum au reacționat? Fă dați seama cum că m-am uitat la fețele lor, le-au schimbate. Por mi-am spus la vizită că de ce ne-ai zis? Dacă n-am știut, bine, n-am știut. N-aveam. Am crezut că e mai bine să nu le spun și s-o țin pe aia Dacă Dar când ai fost arestat, ce-au spus? Ce să vă spun, doamnele? Eu stau decât cu mama mea <coughs> și înainte de să mă aresteze a mai fost toată vizita la noi mascații dar de la Poliția Capitalei și n-avea întreabă cu acea fapt. A avut un șoc, văd dați seama, spart ușa, pe acolo rezordine. întrebau de mine unde sunt. Eu am trecut acolo cu mașina și am văzut că sunt mascații la noi și am sunat acasă după telefon am întrebat, ce faci, mamă? Ești bine? Și m-aș că, da, sunt foarte bine. Și am auzit că n-a întrebat unul dintre ei, cine-i Și am închis. N-avea cum să mă găsească, că am sunat cu un număr ascuns. Am închis telefonul și m-am dus, m-am prezentat la poliția Capitală a doua zi, dar cu domnul avocat. Bineînțeles, m-au ținut vreo oră-o jumătate de acolo și mi-au dat drumul, că au văzut că nu sunt vinovat. După care, la vreo trei săptămâni, o lună, a venit și de la Poliția Ilfo, care acum sunt aici. Cum a fost în arest preventiv? La început, am ajuns prima seară, era seară, 6-7, era așa sinistru, zic, lumină galbenă, mulți și în cameră, geamurile cu plasă și cu până de păi angeli, zic, mamă, unde am ajuns? Eram foarte obosit atunci, am băut apă, am mâncat o pungă de snacks-uri, am dormit așa mai mult de supărare și de până a doua zi. A doua zi am început să vorbesc cu băieții, m-am întrebat cu ce sunt, de spuneam într dar că sunt arestat, dar sunt inovat, Nu, e vorba despre noi, că s-a făcut greșeală până și lor. M-am obișnuit cu greu, dar m-am obișnuit. Ce ți-a atras atenția prima dată când ai intrat în arest? Ce să vă zic? Camera. Ce s-a atenția? Camera, băieții de acolo, că erau mulți, mese, se jucau, remi, mașii de jucau. Și paturile așa cum era așezați, că nu știam, vreți să vă spun, nu știam cum e. Mi s-a spus acasă, Vezi că se știa de instanța asta că am venit, cum să vă explic, eu când au venit a doua oară mascații, nu eram eram plecat în Germania. Și am vorbit pe rețeaua de socializare pe Facebook și mi-a zis că au fost mascații la noi. După care am sunat acasă și mi-a lăsat vreo două trei citații în vederea măsurii alții preventive, asta pe 1 aprilie. Am zis să mă duc, că zic că nu e vorba despre noi, să mă duc acasă e mai bine, că dacă nu mă prezentam până pe data de 8, mă rădeam în general și mă gândesc că mi-era mai greu. Am venit acasă pe 5, am luat ora cu domnul avocat, i-am explicat spre ce este vorba, mi-a dat o foaie precum că am venit și că o să merg la instanță până la data la care mi s-a spus să ajung acolo și pe urmă când am fost, m-a arestat Direct din instanță era tata cu mine, a început să plângă. Bineînțeles, am mai dat crimele și mie, mai era un prieten, era zăpărțit, nu știa ce să fac. Sensația așa de. de teamă, cu sirene, zic ce ce am făcut, adică cum să vă zic? Tot orașul, să uită lumea, să uită la zic mamă ce am făcut. Să nu mai spun că am fost acasă la Perchezi, după rest, acasă și cătușele la mâini, să uitau vecine de la bloc, o rușine și le-am zis, dați-mi vă rog cătușele jos, că nu fug, că mă vede foarte mulți veciși, nu pot mi rușine. Ai lasă-mă că nu ești tu vreo Elena Udrea, zic. Păi nu sunt domnul Elena Udrea, dar mă cunoști pe mine oamenii ăștia. N-au s înțeles. Am intrat în caz, n-a vrut să mă lase nici să fumez, până la urmă am fumat, bine că tu și la mâini. Mama se pregătea de pachet, că nu știa că am <coughs> mă aduc în Las că nu mai am uitat. la percheții după arest. Îmi făcea pachet. Era plecat, a venit dintr-o fugă. Ce să vă zic? Condamnatul Marian Gabriel Buzatu un alt nume din multe altele existente în închisoarea bucureșteană. Un deținut care povestește fără rețineri cum este viața de condamnat. Nu o cosmetizează, dar nici nu o îmbracă în lacrimi. Vorbește cu pertinență despre cei care ajung în spatele gratiilor. Când am dat în casa mea, de acolo am zis că nu e adevărat că am intrat cine știe în ce, cum să vă explic într-un mare lux. De fapt, chiar dacă Diferența dintre areși și casa mea e mare luxă. Geamurile albe, curate, lumină, mirosea frumos, șifonierul, hainele. Miroseau altceva, cocolina, parfum, în cameră. Ce să vă mai spun? Mai întrebați-mă și vă răspund că... Cum a fost când ai auzit condamnarea? Eram la Rahova pe secția 6 și tot așteptam de vreo săptămână pronunțări. Mai eram în cameră cu un băiat care este cu mine în dosar și am înțeles de la soția lui, ce a spus lui, că aș fi condamnat 5 ani jumate. După care sună acasă și spune mama mea că sunt condamnat 5 ani. Zic da, e mai bine cu 4 luni zic că eu fost în socoteală. Pe o moment n Adică în ziua aia mi-a fost cum mi-a fost, dar a doua zi parcă nu puteam să mai merg. Cum să vă explic? Simțeam Că picioarele mele nu sunt în regulă. Și oftam într-una, în mintea mea avea mai socotel, nu mai calcule, că o să stau pe aici, ce o să fac. A fost greu. Dar mai greu a fost a doua zi. Ușor, ușor am început să conștizez că n-am ce să fac și trebuie să fac <coughs> apsa asta. Orice aș încerca eu, oricât m-aș consuma, nu rezolv nimic. Am să mă acomodez. Am fost mutat o secție pe alta, ca am rămas definitiv. Am ieșit la un loc de muncă. Tot cu un după că sunt mai mulți arestați, hai bă că treci peste, hai la muncă, mai jucam uremi, mai făceam o glumă Asta. dormeam, a trecut timpul. Uitați-vă că mă uit înapoi și dacă stau așa să iau mărunt, foarte greu, dar câteodată mă gândesc zic, uite bă, au trecut 2 ani și nu, parcă nu vine să cred. Cum a fost ziua aia când a ai intrat pe partea unei închisori? M m mă strigau... Sunt mulți băieți de acolo care au fost pe secția 5 mulți. Unele dintre ei, 3, 5, 7 câți au fost ei și aveau geamuri la camere spre exterior, spre PC2. Și strigau la mine, mă uitam, chiar un ba pe jos, ba pe sus, nu știam care cum strigă. Până la urmă, mă uitam așa, nu știam ce se întâmplă, ce mai am de făcut, că cu bagajele, cu unde ajung, în ce cameră mă, ne bagă. Cum fac duși, că ziceau alții trebuie să faci duș după PPD, alții că să faci în cameră, n-ai voie cu aia, n-ai voie cu aia, zic ce am la mine, ce îmi trebuie, adică mă refer la fierbător, la mai multe chestii, vase, detergent, ce trebuia, nu știam cum ne scoate la magazin, mi-a zis că nu pot să sună acasă nu știu cât timp, că trebuie să îmi facă cardul, să dau cere, nu știam cum să-mi fac cererile când am ajuns pe cameră. Ce sfaturi ai primit tu de la ceilalți deținuți când ai fost încarcerat? Doamne, să știți că cam toți m-au învățat de bine. Părerea mea. să mă văd de treaba mea, să nu mai fac greșeli, să fiu atent, să nu vorbesc ce nu trebuie, să nu bag bagă seama cu toată lumea, să respect organele din interiorul penitenciarului, să mă comportă de adecvat, să nu se facă raport, că dacă îmi fac un raport, este mult mai greu. Rămân pe cameră, stai drepturile, m mai scoate la muncă, la Comisia de Eliberare. se ia în considerare. Cum e lumea asta a condamnaților? Ce să vă spun, e o lume cu circuit închis. El e rupt de realitate. Altceva, alte reguli, alte legi, trebuie să știi să te exprimi, că să te lege la... Are mai multe înțelesuri o vorbă. Cum să vă zic? Să știi să respecti, să fii respectat Să nu te <coughs> iei după unul după altul, să ieși tu ce e mai bun de la fiecare, dacă te învață ceva, de bine sau de rău. dar așa o încluzi, asta, gândești, ce mi-a zis, are dreptate, nu are dreptate, e mai bine cum cred eu, mai bine ce spune el. Nu s-a considerat niciodată nevinovat, spune oricui că își merită soarta, dar povestește în același timp că a vrut și el mai mult, a vrut să aibă mai mulți bani. Nu a știut însă cum să-i obțină cinstit A căzut pradă a anturajului din care făcea parte Acum regretă amarnic tot ceea ce a făcut Pe de-o parte este împăcat că a intrat în lumea condamnaților Spune că altfel nu ar fi realizat ce făcea și nici nu s-ar fi schimbat Altfel nu ar fi ajuns bărbatul de azi Cum e mai bine să te comporti în lumea asta? Să fii cât mai comite, doamnul Să-ți vezi de treaba ta cum să vă zic? Să încerc să treci pe aici ca peștele prin apă. Nu prea multă, cum să vă spun eu, vorbă cu toată lumea. Salut, salut! Mergi la un loc de muncă, <coughs> să faci un program al tău. Ce să vă zic? E bine să fii căutat săptămânal, că parcă te aștepți de la săptămâna la să vină vizita, să mai vorbești cu cei de acasă, cu familie, cu prieteni. Cu... Întrebi ce se întâmplă e acolo. Ce fel de om erai tu înainte de închisoare și cum ești acum? Te-a schimbat în vreun fel de tenție? Doamne, eu am vrut să nu mă schimbe cu absolut nimica, să rămân la fel, adică să n-am nimic de aici, n-am vrut să-mi fac nimic, niciun tatuaj, nici. să mă cunoască mai mult decât mă cunoștea, n-am vrut să iau nimic de aici și m-a schimbat puțin că vezi cum este omul așa în general, că mulți vin cu ei de acasă și aici cu timpul îi vezi toate părțile. Îl cunoști mai bine ca pe tine. Și datorită lor, că îi cunoști pe ei, cunoști pe ceilalți. Și îți dai seama, în două, trei cuvinte, unde vrea să ajungă și ce vrea de fapt. Și cum e omul, în general? Doamnă, are două fețe. Cam toți oamenii au și o altă parte care e mai ascunsă. Asta este părerea. Și de aici ce m-ați întrebat cum sunt acum, mi s-a schimbat gândirea și eu zic că bine, datorită faptei care am făcut-o, greșelii pe care am făcut-o și îmi par rău de Și nu o să mai fac așa ceva niciodată, pentru că îmi doream, erau zile care îmi să pot să se afară cu o pungă de scenic să mă plimb. Și nu poți. mai ai și să stai în cameră închisă. Tu ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Doamnă, sănătatea și fericirea, sau primul lucru, și libertatea. Dacă le ai, e bine. De ce ți e cel mai tare dor de afară? Doamnă de tot, de pietre de pe stradă, care nu o să mai regăsesc asfaltate. De tot. Și de toți, de toți, și de dușmani, și de prieteni, și de cei pe care nu îi în seamă decât salut și mai departe, de vecini, de cunoștințe, de toată lumea. Acum am și un nepoțel, nu l-am văzut decât în poze. sora mea, să se nu sunt acolo. O mătușe mi-a decedat, am fost aici. Care a fost cel mai greu moment în toată perioada asta de detenție, de până acum? Cu când am aflat -o. Atunci a fost cel mai greu. Că la început era o speranță, scap, scap, scap, scap, scap, scap. Când aflică că nu mai ce să faci, e cel mai greu. Și mai ales când te trezești dimineața și vezi că de multe ori visesc că ești de acasă. Deschizi ochii și închizi înapoi că zici, bă, mi se pare, vises E greu, doamne. Ce să spun. Ar fi ideal dacă toți cei care ajung după gratii să se transforme precum acest tânăr. Pentru el, cei aproape 2 ani de detenție executați până acum, au însemnat doar schimbare în mai bine. A încercat să ia din condamnare tot ceea ce era mai bun. A încercat, cât a putut, să stea departe de răutățile lumii închisorilor. Nu a vrut să învețe să se Bată, să învețe să fure sau să înșele. A încercat să muncească, să citească pe cât posibilul și să plângă. Ce fel de om ești tu? Cum te descrie? Cum să mă descrie, doamna? Eu cred că sunt o persoană care sunt înțelegător, accept realitate. Mă enervez cam repede, dar totodată mă controlez. Adică mă gândesc un pic și îmi pot reveni. Sunt impulsiv așa, firea mea, dar cu timpul aici am început să mă stăpânesc. Să gândesc înainte să spun ceva. M am apuc la telefon câteodată că cu părinții, cu ai mei, mă descarc. Decât să vorbesc, să mă aud de toată lumea sau cu toți să fiu mai diferit, mai bine cu ai mei și mă înțelege. Am acumulat prea mult rău, prea multă energie cum să spun, pozitivă și am dă scarc, vorbesc puțin mai tare Mai aprins, mă revin Oricum când o să ies de aici Vă dați seama că o să merg la un psiholog Siguranță 100% Ce crezi că nu vei uita tu niciodată de aici? Am înțeles, doamnă, că după puțin timp Uiți tot, nu cred Uiți tot, că vrei să uiți Că dacă te gândești înapoi, foarte puțin Îți vine în mintea chestii Nu o să uitam nimic, a mai fost greu și cu Spălatul meu cu igiena mea și cu spălatul hainelor cu tot, cu cum să vă zic, cu schimbatul patului, cu tot ne greu, cu mâncarea, că trebuie să te organizezi, să-ți ajungă, să ai ce trebuie în permanență, că nu ești ca acasă, n-ai rămas fără ceva de a fuga la magazin. O, o săptămână. Care este regula cu care tu te-ai obișnuit cel mai greu? Aici. De fiecare dată când ai nevoie de ceva. Acum, la regimul unde stai aici, la semi deschis, e mai diferit. Dar l-a închis, orice ai nevoie, trebuie să suni, să rogi, să se deschidă ușa, dacă se poate, dacă nu. Oriunde vrei să mergi, trebuie să fii soțit și să bați la ușă, dacă poți să ieși din cameră. Până și la aer. Era însoțit. Dacă nu vrei să mai stai, că te plâtiți să ieși de aer. Trebuie o stare ciudată. Te uitai împrejur, numai ziduri și plase și deasupra și într-o dată, bă, nu vreau să mai vedim, în cameră, că murea televizor și mai uit că stai aici. Și nu să-i să acolo cât era program, două ore sau o oră, jumate, nu știu sigur. Cum trece timpul la închisoare? Cu doamnă, eram acasă și aveam niște prieteni arestați și chiar mă gândeam și la chestia asta, zic cum, trece timp acolo, ci face o zi întreagă, că vedea încet câte lucruri fac într-o zi, că nu știam cum e. Și acum, dacă ești la un loc de muncă, trece timpul. Pleci dimineața, vin apoi, ești obosit, faci un, o baie... Dormi o oră dacă o dormi, dacă nu mai stai puțin la un joc, la o vorbă cu băieții, mănânci ceva, face ceasul 7-8, la televizor, oră 2, dormi, de la cap. Păi când dacă nu muncești, ți faci un program, să faci niște mișcare, niște sport. Cum să vă explic? Să ai ceva altul un tabietă altul făcut, o ordine cu, și cu somnul, cu toate, ca să treacă timpul. Că dacă ești abezmetic, trece greu. Îți aranjezi hainele, știu eu, le sper, ce ai desparat de pe alta, să faci un... Programul al tău să treacă timpul. Ca dacă stai și te gândești numai acasă, numai acasă, numai libertate, nu cred că mai ești de aici la minte. Mai pleacă creierul, Doamne. Vorbesc serios. O mai pe drumul lui, câteodată nu să da seama nicio ce fac, ce vorbesc, mai uit. Tu ce ai făcut prieteni aici? Doamne, prieteni, noi, sunt vreo două persoane sau trei restul, cu ce știam de când am venit de acasă, care știam când erau acasă, au fost venit arestați. Nu prea sunt prieteni vechi. N-ai cum să fi prieten cu toată lumea, că suntem foarte mulți și n-ai cum să fii prieten cu toți, fiecare are gândirea lui, fiecare are gândire asta, să vă spun eu dumneavoastră, să mă exprim. Și face să, cum să vă spun prieten. Prietenia asta trebuie să-ți cam semeni ca om, așa să o ai. Nu poți să fii prieten cu toți. Și nici nu e bine, că v-am mai spus. Nu sunt prieten, poate cunoștințe. nu mai mult. Marian și-a planificat zi de zi viitorul. Are așteptări mari de la viața sa. Vrea să-și întemeieze o familie și să muncească pentru ea. Poate va rămâne în țară, poate va pleca în străinătate. Este convins că nu va mai greși vreodată pentru a veni la închisoare. Este cât se poate de convins că și-a învățat lecția. El nu va mai întregi lumea celor condamnați. Tu aveai o prietenă afară? Da, dar când m-a arestat, nu. De înainte, cu ceva timp, nu mai aveam nicio prietenă. Te vezi având o familie? Da, mă doresc nu că mă văd. Îi vei spune că ai făcut închisoare? Vă dați seama. De ce să nu spun? Spun ce greșele am făcut, m-am dat seama de ele, ce am învățat pe aici, ce se întâmplă. Este o rușine să faci închisoare? Normal. De ce Deci e rușinos ce să fie laud. Ce laud de asta? Că trăiești izolat, de libertate. Eu sunt o rușine. Ce-ți dorești tu cel mai mult? Acum să ajung acasă Stau cu familia o perioadă, nu știu, o lună, două, să, pot să mă acomodesc, vă dați seama că o să fiu iurit, Asta e părerea mea, că învățat. Mă gândeam la prima zi când o să mă trezesc din somn și văd că nu mai sunt în cameră cu atâtea persoane. Sunt singur. Nu vine să cred, știți ce zic. Apoi, să vedem că o să mă ajute ei cu ceva, și să merg la un loc de muncă. Bine, nu aici, vă dați seama sunt salariile mici și nu vor să mă angajeze, ca am cazier și mai bine ori să mă cu o sumă de bani, să pot să fac ceva alături de familia mea dacă nu să plec la un loc de muncă în străinătate, că să plătește mai bine că am niște prieteni și soțul meu mei că a venit lucrează acolo adică mă ajută, o să muncesc pe un salariu bunicel, vă dați seama, nu o să-mi ia nici din bani pentru nimic pentru casă sau pentru altceva, o să-mi strâng și apoi o să văd să-mi găsesc pe cineva să văd ale mele. Dacă te aduce viața iar aici? Dacă mă aduce viața, asta e soartă. Dar dacă mai fac eu ceva, nu mai e soartă, am trecut pe aici degeaba, sunt prăjit la minte, n-am ce să zic altceva. Hai că am venit prima nu și ce se întâmplă, ce e aici, o luam în... Joacă în râs. Cum să mă aducă viața? Acum ar vine accidental. Asta este. Ce să zic. Dacă să mă aducă cu voia mea, deja nu mai am ce să mai zic. -am, mai am -o scuză, nu mai am nicio scuză. Nu am nimic. Bă, băiatul îți place acolo. Stai acolo și cu asta, asta. Ce reprezintă prietenia pentru tine? Eu nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Prietenia adică să se comporte cu mine cum mă comport eu cu el. Să mă ajute cum îl ajute eu cu el, dacă poate. Să fie lângă mine și când sunt bine și când sunt rău. Și eu la fel lângă el. Familia? Ce reprezintă? Familia este totul pentru mine. Cel puțin mama, tata și sora mea. Adică, greu să-mi spună dacă am nevoie de ceva că nu are sau că așteaptă că nu pot acum. Poate nici nu spune. Nu are se împrumută și mi-a zis ce-mi trebuie. Și bineînțeles eu știi în asta, nici nu fac așa presiuni prea mari pe familie. știți necesar. Am nevoie de mai mult, rabd. Condamnat ca mulți alții, are doar 27 de ani, dar dă dovadă de o maturitate ieșită din comun. Este un bun vorbitor, este sigur pe el și se arată lumii ca fiind un om bun și răbdător. Detenția l-a schimbat radical. Este chiar mulțumit că a ajuns să facă închisoare. Iubirea ce reprezintă pentru tine? Hmm. Ce să vă spun? Iubire. Și prin telefon, dacă am vreo problemă, îți dai mai imediat de Imediat. Sau și noaptea. Am eu ceva, mi-e rău, mă doar măsea și sună acasă, parcă mă întreabă. Ai ceva? Ai pățit ceva? Nu. Mă minți? Nu te mint. Și nu mai rezist. Sau de multe ori mă sunam că mă durea ceva și nu puteam vorbi la telefon. Și zic nu sun mai bine, mai stau să-mi treacă. Nu-mi trece. Vă dați seama. Plânge. Îi spun nu mai plânge, nu mai plânge, dar doar fel bine că se descarcă. Acum recent am pățit și ceva de când sunt aici, a prima vizită, nu știam mama cum e cu vista că e diferit de cel la penitenciar cu bagajul, cu... în fine și avea două telefoane unul funcționabil altul, uitat în geantă a lăsat primul telefon și geanta credea că o lasă ca acolo la cușetă, ceva de gen și uita aparatul s-a schimbat la față lunsete, mai să oprea veni poliția, până și a doua zi când am sunat, tot plângea că te am făcut rău, că a stat cu atâta timp și în cauza mea zic mamă, nu ai făcut niciun rău. S-a întâmplat, ți-ai făcut ție rău, că nu o să, să mai vine la patru luni, dar ne auzit la telefon, trece și asta este. Și într-un final, după două, trei zile, cât de câșt și-a revenit. Are și o problemă, mama mea, cu sănătatea, am uitat cum se numește, e hipertensivă, parcă, plăge din orice. Și a fost greu. Ce să vă zic? Ce trebuie să știm noi, cei de afară, despre închisoare? Hmm. Ar trebui să nu știți nimic de afară despre închisoare. Adică să nu vrei să știți. Doar să o vedeți în drum, vă uitați și întoarceți capul mai departe. Ce să înveți? Că n-ai ce să înveți? Ce să știți? Că nu e bine să vii aici pentru nimic în lume, că să schimbă total viața, la total. Durează mult să te acomodezi, alte persoane care sunt mai slab psihic se pot îmbolnăvi. Ce să vă zic? E greu. Și mă refer la sănătate. Imediat, diabet, ceva se întâmplă. Vase de stres. Vederea scade. Părul se albește. Cum poți să faci față durerii ăsteia că ești aici? Mă credeți că toată niciodată. Eu... Parcă ai o putere așa de undeva și zici, vă cum sunt stare să trec peste? Cum am trecut atâta timp și tot sunt bine? Că din punct de vedere mi se pare că sunt bine. Adică nu sunt schimbat. Dar mai sunt perioade care nu poți trece peste. Cât o zi, două, nu ești bun de nimic te întreb de ce. Te răspunsul Ești aici și psihicul gândește. Creierul gândește. Și vrei să te apuci de altceva, să ești în stare. Nu poți, pur și simplu nu poți. Orice ai face, orice ai vorbi, orice joc ai încercat să faci, sport, tot ce gândești. N-ai chip de nimic. Te pui în pat, te culci forțat o oră, două, te trezești tot la fel, ești și într-un final scapi, adică îți trebuie. Ești în firea ta, iar te apucă. Adică niciodată să nu vă gândiți ce e de acasă, mă refer. Că te obișnuiești și gata, ești râs și zâmbet. Toată pedeapsa. Nu, no, sunt foarte multe zile, în săptămână, una, două ești în apele tăr și nici atunci, și restul gânditor, acasă, la ce faci mâine, ce faci poi mâine, ce se întâmplă. mi ajunge de aia, de aia. Zilele sau nopțile, nu știe să spună care dintre ele este mai grea. Spune însă că în închisoare, Uneori îți auzi gândurile. Este atâta liniște și tristețe încât gândurile tale vorbesc. Dacă nu ești atent, ceilalți aud. Devi astfel o țintă a răutății celorlalți deținuți. În temniță, spune Marian, trebuie să știi foarte bine când să vorbești, când să taci și când să plângi. Dacă nu reușești să afli repede despre aceste reguli, devii o țintă sigură a răutății celorlalți. Din fericire, Marian a învățat, aproape peste noapte, aceste reguli nescrise ale temniței. Tu crezi în Dumnezeu? Da, domn. Cred în Dumnezeu. Ce să vă spun? Seara de seară îmi fac rugăciunea, dimineața. Te-ai certat vreodată cu el că te-ai adus aici? Nu, doamne. Poate mi-a făcut un bine. Poate vrea ceva mai rău. Poate nu mai eram. Poate prea o să mai mare. Asta a să fie învățare de minte, mergi acolo să vezi ce se întâmplă, că poate erai curios, erai nepăsător, învață și o să vezi acasă înapoi și poate nu mai faci ce ai făcut, poate te schimbi cu tot. Mulți când, când suntem afară, ne comportăm cu oamenii noastră urât, îi jignim, noi știm tot ce se face, nu ne, are ce ne învăța, noi știm cel mai bine. Și când ajunge aici, la scurt timp, se schimbă vorba, comportamentul, Realizezi ce ai pierdut, unde ai greșit. Poți și mai bun sau mai rău de aici? un acum depinde gândirea fiecăruia, cum să vă spun eu. O persoană condamnată poate sta aici în detenție două luni de zile și își dă seama că nu mai are ce căuta aici și că reabilitatea a greșit, s-a întâmplat, pentru nimic în lume să nu mai vină și că îi pare o șergetă ceea ce a făcut. Și alte persoane stau aici câțiva ani și ajung acasă și spune păi, n -am să facă, trebuie să facă tot aia. Și face același lucru. Acum, de fiecare eu. nu toți suntem la fel. Nu toți se Ce să vă spun? Asta e realitatea. Dacă nu vrei să mai vii, nu mai vii. Sau accidental, ferească Dumnezeu, nu cu voia ta. Se întâmplă ceva, nu știu, un accident. Ceva. Ești, acum are și divis, se întâmplă să... Cu infracțiunea mea să fac această iar o infracțiune asemănătoare. Normal că sunt vizat că daveam me de aici sau de unde să ies. Vine tăia. Bineînțeles, acum sunt probe, sunt apa tehnologia, se vede că nu ești tu dă drum. Altceva, cu nervi să te stăpânești la vreo ceartă, să nu lovești pe mai tare, tot se poate controla. Ce să vă spun? Nu vrei să faci, o nu faci. Mai bine dai tu capă de perete și îți revii, bă, gata, pleci cu asta-va asta asta a, ah, și aici, că mi-am să aminte. Afară, când vrei să eviți un om, îl eviți. Aici nu poți. N-ai cum să le eviți, te dă, cu el, dă Zilnic, oriunde. Asta e greu aici. Trebuie să te faci, nu știu cum să văs, să treci pe lângă el, să nu mai te ui, să, să creadă, de fapt, că nici nu l-ai văzut și nici cel pe tine. Aici asta e greu. Nu poți evita pe nimeni. Pe când afară, nu mai ai, vrei să ai treabă cu cineva? Nu mai Nu l mai vezi, nu mai te vede. Marian nu a fost închis doar la Jilava. Imediat după condamnare a fost încarcerat la Rahova, o închisoare despre care se vorbea mult. Se spunea că este hotelul de lux al condamnaților. Lui nu i s-a părut așa. Gratiile și zidurile acelei pușcării nu crede că le va uita vreodată. Acolo și-a reinventat durerea și a început lupta de supraviețuire. Acolo și-a planificat viitorul și și-a ordonat lacrimile. Cum ai definit o închisoare? Cum să o definez? O lume total diferită. Alt mod de viață. Cum să o definez? Altfel chiar nu vine acum în minte ce să vă mai spun despre. Cum arată lumea ta? Lumea mea? Cum să vă spun, Doamne? Să fiu liber, să mă o familie, un loc de muncă, să pot ieși unde vreau, bineînțeles. Nici atunci nu poți să ieși unde vrei și când vrei, că ai un loc de muncă stabil și nu poți lipsi, dar în weekend, sau ți o zi liberă, poți să mergi la mare, la munte, la restaurante, cum să sunt, în cluburi, duc l la orice, până și la telefon mobil. Să, nu mare lucru, să îl butone, nu se supă nimeni. dă să-ți așa, mână să-l La început, băgam mâna în buzunar, ca am băchei de tigări, fumez de când de afară, și mâna de pe telefon, după chei. Dar mult timp. Adică vreo lună jumate, mă controlam de telefon și de chei, la mașină, de, chei de mașină. Că nu-ți dai seamă. Te trezești de un și îți faci ei de pe cuș. Te îmbrase și afară la aer, de exemplu. Și te controlezi. Și vezi, bă, stai că nu ești acasă Ești aici, ce mai te controlezi? Care sunt mai grele, zilele sau nopțile? Doamne, sunt grele toate. Să prinzi unele nopți, Nu poți dormi? de gânduri. Sunt grele și nopțile și zile. Toate sunt grele. Câți colegi de cameră ai? Acum încă 15. Și cum e să cu atâtea persoane? Trebuie să ne respectăm, să, cum să vă spun. Doamnă, să -și vadă fiecare de patul lui, că dacă stai să faci ambiții și contre, n toată ziua într-o ceartă și o stare care nu ai chef de nimic. Mai bine, armonie, cum să vă spun eu, ne respectăm, întrebăm, ai nevoie aici să ne facem lucrul unul la altul, hai treci tu, intru eu, trebuie să socializezi. Te-ai impresionat povestea vreunui coleg? M-am Sunt unii care eu cred că chiar sunt vinovați. Adică s-a întâmplat, dar n-a fost să fie. Așa i-a fost să fie lui să ajungă pe aici. Și sunt mulți care au fost de mai multe ori, ca au câteva intrări mă gândesc așa, că toată mă sperii, zic, faci și-o la fel? Și ce zi, mă pune pe gânduri. Zic, a trecut pe aici, dar atât timp i-a fost greu, i al... Cum a venit înapoi? Și toată mă gândesc. Mă, mă mi se a așa și mă ia câte o frică, tot o spaimă și vreau să, să miresc în stare, să mă gândesc altceva. <coughs> dacă mă cu ceva. Că nu, nu înțeleg. Înțelegi ce spun? Nu înțeleg. Zic, bă, nene, ai trecut, ai trăit, ai văzut. Bine. Mai are de stat câteva luni bune în închisoare. i se pare un timp intermit. Aproape în fiecare zi contorizează ce a pierdut de când este încarcerat. Nu a fost la nunta surorii, nu mai știe cum arată strada pe care locuiește și nu mai știe ce miros are libertatea. Pentru el orele se împart acum între muncă, puțină odihnă, citit și scris. Mai scrie câte o scrisoare acasă sau prietenilor. Salut băieți, am ajuns și la Jilava. Sunt pe secția a doua. Cam așa și începe scrisorile. Unele ajung la destinație, altele rămân netrimise. Gânduri rostite și nerostite într-un timp al supraviețuirii. Tu ce sfat i-ai, doamnă? E condamna care vine acum la închisoare pentru prima dată? Doamnă l-aș învăța să-și vadă treaba lui, să încearcă să iasă la un loc de muncă cât mai repede cum sunt treburile, cu camera, cu hainele, cu spălatul, cu fiecare, cu patul, cu să stea așezat permanent, să fie ordonat, hainele, să le ia să nu se adună multe, că are nevoie de ele și nu poate să-și le ia. Dacă ar fi mama ta acum aici, ce îi spune? Ce să-i spun, că Cred că aș fi bun Ce să-i mai spun? Ce să-i zic? V-am spus că când, când o să mergem acasă o perioadă, trebuie să... Mă acomodez. O perioadă de acomodare. De o lună, știi, o lună jumătate. De câte ori ai plâns la închisare? Am plâns, am foarte multe ori. De multe ori mă abțin că... Zic că e mai bine să mă abțin, dar... E o rușine să plângi? Nu e o rușine. E ceva normal. E omenesc. Și de multe ori îți face bine plânsul. Te descarci și apoi dormi niște. Dacă poți dormi, dacă nu... Te speli pe față și... Mergi în continuare. Înainte că înapoi n-avem cum. Tu ai avut vreodată probleme cu, nu știu, cu gardienii, cu alți colegi aici? Nu, da. Am invitat problemele, discuțiile. V-am mai spus. Rog să mă ajute. Se poate să mă ajute sau nu. Asta e. Te enervezi? Tași în gură acolo? Mai ai în mintea ta sau... Cât de vinovat te consideri tu pentru ce, ce ai făcut? Păi, domnul, sunt vinovat 100%. Cât de vinovat? E vina mea. Nu m-a adus nimeni aici, nu mi-a spus nimeni să fac ceea ce am făcut. Am vrut eu, a fost alegerea mea. Am crezut că așa obțin mai mult și că pot să ajung unde vreau eu. Dar, în păcate, a fost invers. Mult mai rău decât am fost și cu asta asta. Îți Îți ai condamnarea asta? Poate chiar și mai mult. Bineînțeles că aș vrea mai puțin, dar meritam. Sunt condamnat pentru tâlhărie. Tâlhăria este o faptă cu violență. Cât mai ai de stat aici? Doamnă, până la Comisia de lare Condiționată, aș mai avea un an. Până la anul, luna iulie. Și cum vezi perioada asta? O să fie mai greu, că la început, că mă apropii de ieșire, adică ușor, ușor, câte jumătate de pas, libertate și parcă treci mai greu. Mult mai greu. Marian Gabriel Buzatu, o altă poveste din închisorile românești, un exemplu de reinventare și de maturitate. Sunt Adriana Stoicescu și vă aștept săptămâna viitoare aici la Condamnații.